Hej, här är Kaliber Unga brottsoffer hotas till tystnad Men är det verkligen så farligt som det verkar att berätta? Vi har frågat 70 svenska poliser Vi har följt 15 unga som vågat Var det värt det? tänk dig att du blir bestulen, kränkt och misshandlad och tänk dig sen att du blir hotad till livet om du säger något ja det här är något som händer allt oftare allt fler, inte minst unga hotas för att inte anmäla brott och det är inte bara gärningsmän som skrämmer till tystnad i tidningar, radio och tv möter man bilden att det är livsfarligt att berätta men hur sant är det? Och vem är det som är rädd egentligen? Kaliber har följt unga brottsoffer som vågat och som valt att inte vara tysta. Känner? Ja, tycker ni. 18. I Göteborg går Kim in på pressbyrån. Ja, tack så mycket. Tack själv. Hej då. Det är lite tjock om, lite om I Malmö lockar Hanna fram två kattungar. Det är Den här Jennifer Lopez, den luktar jävligt här. I Borås provar Katja parfymer. Och i Falkenberg visar Pontus platsen där alltihop hände. Känns det okej okay? att vad här nu? Uh, ja, nu känns det helt okej. Okay. Jag känner inte eller så någonting egentligen. I Kaliber idag har vi sökt upp några av de unga som borde vara Sveriges räddaste. De borde vara stukade och oroliga och märkta. Och tysta. Det är i alla fall så de brukar beskrivas av oss som jobbar med press, radio och tv. Och det är så många tror att de har det. Det är därför vi har sökt upp dem. Hur andra tror att de har det, och hur andra tror att de tänker och lever, spelar nämligen roll. en Vad är den nu? i Malmö vi börjar. Hemma hos Hanna och hennes mamma Åsa Mortensson och de två kattungarna. Vi börjar i det mörka och hemska. Hanna har varit med om något som är en ung människas och en förälders mardröm. Det var det, var det värsta som man kan vara med om. Alltså De slog mig liksom tog min mobil och så... Och de sparkade mig och de klätt in mig med tandkräm i ansiktet och till bilder och filmar in det och sånt. Förra sommaren misshandlades Hanna och hotades sent till livet för att inte berätta vad som hänt. Så är det en tjej som håller en mobilkamera och filmar under tiden hon står och slår på mig. Och sen väl de känner att de är klara. Nu drar de upp mig och så sa de till mig att jag kunde gå. Och vad sa de sen skulle hända om du berättade det här för någon? Att de skulle döda mig eller att de skulle skicka på någon annan att göra det. Berättar vi nu inte så mycket mer då? För hon bara skrek att vi inte skulle polisanmäla. Det, det var det första han sa när de kom in. Att ni inte skulle polisanmäla. Jag sa det jag pratade med i och Du får inte polisanmäla det, mamma. Du får inte. De dödar mig. Hur gammal var du när det här hände? Jag, var, jag skulle fylla 15. Det var 14. Ja. Jag alltså, att ta du inte tillbaka anmälan så kommer vi att slå ihjäl i princip. Det här är Kim Nilsson från Öckerö och hans berättelse. Eftersom de vet vem jag är och jag vet vilka de är så vet jag att de, de kan ju hitta mig om de vill. Kim utsattes för samma slags brott som Hanna. Först blev han misshandlad. När det anmäldes blev han hotad för att ta tillbaka det han sagt. Jag blev skiträdd helt enkelt. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Är... Man blir som en liten... Man, man blir inträngd i ett hörn. Liksom. Man kan inte komma ut. Man blir liten. Man blir så liten så att... Man skulle kunna trampa på en så lätt. Och ställer de sig som... Ja, jag en ring runt oss ungefär, och vi... Förstår då att det är någonting på gång- och att vi börjar liksom bli lite så här- nej men vi får nog börja gå bortåt. Men då ställde de sig runt oss- och liksom, nej men börjar putta på oss lite och så. Och sen får jag frågan- om de kan få låna min mobil. Och jag tänkte, ja men det är väl säkrast- för jag vet liksom vad som händer annars. Och sen får min kompis samma fråga. Och vi tänker, ja men nu, nu är de nog borta. Liksom. Men det finns inte så mycket att göra. Det här, det är Pontus Eriksson- han visar platsen i Falkenberg där han blev omringad, rånad på sin mobil och sen hotad till livet. Eh, och så då sa han att om någon får veta eller om jag får höra om någon stjäl om mobiltelefon eller om polisen får veta någonting eh, så, blir det en, ja, så drog han ett finger över min hals. Så egentligen sa han ingenting utan han drog bara fingret över min hals och sen satte sin knytnäve mot ja, min käke. Så det var ju det som var mest läskigt egentligen, att han rörde vid med mig med eller så. Vad kände du? Hur upplevde uh, du det? Ja, jag var väldigt rädd och uh, jag skakade väldigt mycket. Men det var skönt att man ändå hade någon kompis med sig så man inte var helt själv. Mm. Hur gammal var du? Uh, jag var 16. Det de här unga har gemensamt är att de utsatts för det som brukar kallas för ett hot mot rättssamhället. De har utsatts för övergrepp i rättsak, Att hotas för att inte berätta om ett brott. Övergrepp i rättsak har blivit allt vanligare, framförallt bland unga, och allt mer uppmärksammat. Här hemma i Sverige blir hot mot vitt allt vanligare. På bara fem år har antalet fall av övergrepp i rättsak som det heter fördubblats det i de svenska i Sverige. De senaste, de senaste åren handlade antalet fall av den här sortens övergrepp i rättsak har de blivit dubbelt så många. Nu säger justitieminister Beatrice Ask att polisen måste arbeta mer med att skaffa ett ordentligt program. Vi börjar med att berätta att en kvinna idag hittades svårt misshandlad i Hägersten. Hon har också tidigare utsatts för misshandel efter att hon vittnat i en och Hon ingår i ett av polisens Ulf Förra sommaren tog debatten om hot och våld mot den som berättar om ett brott fart på allvar. I media och i politiken. En ung kvinna i Hägersten misshandlades, hotades och blev utsatt för mordförsök. Hoten och riskerna att berätta om brott diskuterades överallt. Vi ska återkomma till det senare i det här programmet. För allt är inte som det ser ut. Rädslan sprider sig. Det här bygger på rädsla. Even Magnusson är ungdomspolis i Göteborg. Han är en av de som träffar unga brottsoffer. I vardagen möter han rädsla och konsekvenserna av den. För det är rädslan som är vapnet. Det är den som gör att hoten ökar- utan ringarna på vattnet i form av rädsla skulle ju hoten vara helt meningslösa. De här brotten ökar, det är inget tvekan om det. Och det är ju, de hot det bygger ju på rädsla och det är ju det som är det stora samhällsproblemet idag tycker jag att det är rädslan som sprider sig. Föräldrarna som är också rädda, ungdomarna rädda alla är snart rädda och det är ett bekymmer. På tio år har antalet domar där övergrepp i rättssak var i huvudbrott blivit sex gånger fler. Speciellt unga lever i den här verkligheten. Det ses som ett hot mot vårt rättssystem och ett samhällsproblem. Allt det där har ni nog hört förut. Men förutsättningen för att hot ska ha effekt är att vi är rädda för att något ska hända. Därför... –ska vi ta reda på vad som händer. Har du mobilen med? Ja. Var... Det var förra sommaren var har du... ja, är, och lite andra Oj. Kaliber har bett 110 poliser som arbetar med ungdomsbrott– –och svarar på våra frågor. 70 har svarat. Vi har följt 15 unga brottsoffer– –som gjort det som så många uppenbarligen är rädda för– de har utsatts för brott. De har hotats för att inte anmäla. Men de har ändå gått igenom anmälan, förhör och rättegång. Vad känner de efteråt? Vad fick de att orka? Är de fortfarande oroliga? Hände det som de var rädda för? Utsattes de för hämnd? Var det värt det? Och vem är det som är räddast egentligen? Jag har flera gånger mött föräldrar som är mer rädda för följderna än vad ungdomarna är. Jag sitter cirka tio timmar i veckan och har långa diskussioner med föräldrar om deras oro och farhågor. Merparten och samtalen lyckas jag få dem att stå fast vid berättelsen, men ibland är det lönlöst. Föräldrar har nekat att ungdomen får komma på förhör. Vi börjar med vem som är rädd. Det är de ungas rädsla, deras tystnad som brukar lyftas fram- men så här skriver några av landets ungdomspoliser. Upplever att många föräldrar tycker att sticka huvudet i sanden är ett bättre alternativ. Föräldrarna står för mesta rädslan. Föräldrar tycker att det är viktigare att få ett snabbt slut på problemet- än att medverka till att gärningsmännen får stå för det de gjort. Ungdomar är rädda. Men föräldrarnas rädsla är ett nästan lika stort problem. 58 av 70 poliser har det senaste året varit med om att föräldrarnas oro gjort att en ung människa inte stått fast vid sin berättelse om brott. Föräldrarna bäddar alltså för att hoten ska ha effekt. De har en del av ansvaret för att antalet hot ökar. Om de unga tar tillbaka sina berättelser så lönar sig ju hoten. Ja, ja, så är det faktiskt. Det är jättemånga föräldrar som säger att det här ska mitt barn inte vara med om. Punkt slut. Och det är klart att börja argumentera mot det, det är inte alltid så himla lätt. Ungdomspolisen, Even Magnusson. Det lägger ju jättemycket av vår tid på de här föräldrarna. Övertala, vi träffar dem, försöker förklara vikten av det här och också vikten av att en förälder, hur en förälder kanske ska vara han är som körlingförälder Och det kommer nog det här in i bilden. Man vill skydda sina barn från allt ont. Men ni är hästligt, eller? Mm. Mm. Många hot går alltså aldrig till åtal för att föräldrarna är rädda. Men hur är det med de 15 unga som vi har följt? Som faktiskt tagit sig igenom hela rättsprocessen. Vilken roll har deras föräldrar haft- Jo, självklart precis den motsatta. Det är kanske det som gjort att det har blivit något. Just deras föräldrar har orkat stå emot. Ja, men jag tycker det är en självklarhet som förälder. Att visa sina barn att det är så här man gör. För en stund sedan hörde du hur då 14-åriga Hanna kom hem slagen, sparkad, nerspottad, förnedrad och skrek till sin mamma Åsa Mårtensson och inte polisanmäla. Men Åsa gjorde inte som hon sa. Men kommer du ihåg varför du tänkte att ni inte skulle anmäla? På grund av att jag hade det i mitt huvud att de skulle döda mig. Men var det självklart för dig att, att liksom gå emot din dotters vilja. Ja. ja för att jag visste vem tjejerna var. Eller den ena tjejen visste om det var. Jag bara tänkte att nå ska vi ha stopp på dem. Var det därför det var viktigt för att få stopp på dem? Ja, markera att de har gjort fel. Jag visste att de hade gjort det här flera gånger mot andra. Och ingen har polisen polisanmäla dem. Och jag kände väl någonstans att de kommer till fatt att de har gjort fel. Din dotter beskriver dig som världens jobbigaste mamma. Mm. Men att det är något bra? Nej, ja. Det är så. Jag är vuxen och hon är barn. Och man kan inte bara vara kompis med sina barn. Man måste faktiskt vara vuxen också. Då är man jobbig. Vad tänker du idag om att din mamma ändå fick sin vilja igenom och ni polisanmälde och det blev en rättegång och det blev en dom? Tack så mycket. <gör> alltså det jag vet inte vad det är. Det är underbart. Jag, jag tror att om jag inte jag hade gjort det så... Jag vet inte när jag stått på en plats jag står på idag. Nästan alla unga brottsoffer som vi följt- tar upp sina föräldrar som de som fick dem att våga. Ett par pekar också på en drivande vän. Nästan alla säger, precis som Hanna- att de först absolut inte ville anmäla- men att de ändå gjorde det med stöd av sina föräldrar. Den Men lite så så var det också för Katja som inte vill vara med med sitt riktiga namn. Vi provar parfymer i en butik. Vi fikar och pratar om misshandeln och hoten. då gick ju mamma anmäldre och sa att jag är vittne 3 och och jag sätter där och det där. Och jag var och så fick jag ju komma in på förhörsen och säga att ja, det stämmer det och bla bla bla. Och då sa jag visst det stämde du vet. och jag tror inte det skulle bli så mycket av det liksom. Men det slutade ju med att det blev rättegången då. Både Hanna och Katja misshandlades av andra tjejer. De blev sedan båda hotade vid flera tillfällen för att ta tillbaka. En gång var Katjas mamma med och då gick hon raka vägen till polisen. Nu efteråt så känns det bra att jag, eller mamma anmälde det då. Men um, det, jag tror inte jag hade använt det om inte mamma hade varit med. Alltså det har ju förändrat mig som person riktigt så här. Och liksom jag känner barnen, men... Jag lever ett nytt liv nu än vad jag gjorde då. Så att det ju mig riktigt mycket gjorde det, och För hade jag ju inte haft det här stödet som jag hade nu från alla så... Hade jag De 70 poliserna i vår undersökning bekräftar bilden. Föräldrars stöd är det i särklass viktigaste- för att en ungdom ska våga anmäla och stå fast vid historien. Långt viktigare än myndigheternas bemötande- eller möjligheten att bevisa brottet. De unga som inte har drivna föräldrar- är svåra att nå fram till. Har du blivit utsatt för någonting för att du anmälde? Eh, nej, jag har inte blivit. Så hur är det? Har hoten blivit verklighet? Har det som de unga eller deras föräldrar varit rädda för hänt? Har de utsatts för någonting för att de trotsat hoten och ändå anmält? Ja, jag har träffat en del, eller jag har mött dem på stan till exempel och känt igen dem och en del av dem har nog känt igen mig med eller så. Men de har varit mer rädda för mig ungefär än vad jag har varit för dem oftast. Så här säger Pontus Eriksson i Falkenberg och Kim Nilsson från Öckerö. Jag har varit på privatfester där samma människor har varit på samma ställe och det blir någon sorts distans. Men hur har det känts tycker du att träffa dem igen? När jag har gått själv så har man så här liksom kollat ner i marken lite och försökt undvika det Men har man haft någon med sig så har man ofta liksom bara gått där Och det är mest de som har kollat ner i marken och inte velat möta en Har du blivit utsatt för någonting för att du anmälde? Ja, så alltså, Självklart har ju de kompisar som tittar snett också Men det kan man ju skita i mm. det... Men ingen våld och inga hot? Nej, absolut inte några av de 15 unga i vår undersökning har hotats flera gånger. Det har varit tungt och jobbigt. Ett fall av skadegörelse kan kanske kopplas till anmälan. Men ingen har utsatts för våld för att de anmält. Mia Sandros är jurist och arbetar ofta som målsägande biträde- alltså stöd för ett brottsoffer- hon jobbar två trappor upp i centrala Göteborg. Tack vare rapporteringen i media på senare år så tror jag att det finns en allmän uppfattning att det alltid är farligt att ställa upp som vittne eller som målsägande i en, i en rättegång. Att det mer eller mindre automatiskt leder till att man kommer utsättas för olika former av trakasserier. Och det, och det är ju helt klart en myt. Har du varit med om att hot mot en ungdom blir verklighet? Att det händer det som man är rädd för? Du menar det som, är, som har hotats med, så att säga? Eh, nej. Eh, det har jag faktiskt inte... Ofta handlar det ju om, om hot till... Eh, om våld eller hot, kanske till och med hot om livet, så att säga. Och det, det har jag inte i mina mål varit med om att det har satts i verket. Men... Eh, Faktiskt inte som jag kan nerinna mig någon endast gång. Men, men det innebär ju såklart inte att det inte händer. Massmedias förenkling av verkligheten har den största skulden. Många föräldrar läser i tidningar och gör det till en verklighet. Vi får förklara att verkligheten inte alltid är så dyster och mörk som de tror. Här är det på sin plats att titta på vad vi som jobbar med massmedia gör. Många av de 70 ungdomspoliserna är starkt kritiska- jag berättar för föräldrarna hur det till stor del ser ut och tonar ner rubrikerna i tidningen. Många har en obefogad rädsla och tror att gängen lurar överallt. Oftast är det en rädsla som är upppiskad av media. Press, radio och tv ger en skev bild av brottslighet. Rubrikerna lyder hota i tystnad och rädda vittnen. Det skapar rädsla. –skriver ungdomspoliser från Stockholm, Malmö, Västerås, Sundsvall och Göteborg. Föräldrarna har ofta genom media fått en bild av att om man vittnar så blir man utsatt efteråt. Så vi tar oss bakom en av rubrikerna. En historia bakom debatten om rädsla, hot och farligheten att vittna. Det ni hörde om för en liten stund sedan. Nyheten från förra sommaren. Den 24-åriga kvinnan blev slagen och fick en halsduk hårt lindad runt halsen. Någon sprayade ordet död på hennes rygg. Silberske är inte nöjd med polisens agerande. Ja, för mig är det fullkomligt Om ingick Den kvinna som misshandlades i Hägersten i fredags har nu flyttats från Huddinge sjukhus till en hemlig plats enligt polisen. Hon ingår sedan tidigare i polisens Moderaternas talesperson i rättsfrågor, Hilleve Engström, vill ha åtgärder. Rent generellt så finns det ju ett bra skydd. Agneta Isborn Lind är åklagare i Stockholm och den som fick det här ärendet på sitt bord. Polisen och jag som var förundersökningsledare var väldigt överens om att det var oerhört viktigt att det blev klarlagt vad det var som hade hänt. Om det var sant det flickan berättade så var det ju självklart mycket, mycket allvarligt och, och, och därmed mycket angeläget att gärningsmännen kunde hittas och bli dömda. Om det var så att det inte var sant så var det också oerhört angeläget att få uträtt. För den här händelsen blev ju mycket, mycket eh, omskriven i medierna. Jag Inte bara i, i, i de skriftliga medierna utan överhuvudtaget radio och tv. Det pratades ju om det överallt. Alla människor i Sverige tror jag engagerade i detta. Och förfasades över vad som kunde hända om man ställde upp och berättade i domstol vad man hade råkat ut för. Och så. Men det var mycket som inte stämde. Skadorna på kvinnan stämde inte med berättelsen konstaterade rättsläkare. Texten död på tröjan hade inte skrivits någon haft den på sig, utan på ett plant underlag, konstaterade kriminaltekniker. Strax före jul förra året dömdes den unga kvinnan mot sitt nekande för att ha ljugit. Domen vann lagakraft. Det var alltså inte sant det hon sagt om hoten mot sig och mordförsöket. Men det. Var det inte många som berättade? Ja, den uppmärksamheten var ju väsentligt mer blygsam. Det skrevs lite grann om det också, men det var ju inga första sides nyheter och så vidare. Och jag är övertygad om att eh, de flesta i Sverige som var medvetna om de här, de första skriverierna, att, de, att det gick dem förbi. Att eh, den här flickan hade sämre blivit dömd för att ha hittat på det här själv. Tror du att all den här uppmärksamheten för någonting som faktiskt inte var sant fick några följder. Ja, alltså det är väl väldigt troligt att många människor bestämde sig för att ja, är det så här igår? När man berättar vad man har råkat ut för, ja då ska inte jag göra det om det händer mig något. Så gick ni. Så ja, sen gick vi bortåt här då, och ungefär vid trädet så stannade vi. Pontus Eriksson i Falkenberg står utanför huset där han var på konsert och där det var en massa folk och rörelser. Han pekar på platsen under trädet där de var utelämnade, där rånet skedde och där han blev hotad. Det är jättenära, knappt ett stenkast emellan. Det är tid att ta upp den svåraste frågan. Var det värt det? Anmälan, förhör, rättegång. Var det värt det? Jag tänker att det var läskigt just då men det kändes väldigt bra att jag anmälde det för att man fick mycket stöd och hjälp och ja, man mådde bättre helt enkelt. När du tänker på det så här i efterhand, var det, var det värt det? Att anmäla och gå igenom den här rättegången och alltihop? Ja, det tycker jag verkligen. Det var skönt att få det anmält för då visste man att nu hände någonting. Polisen försökte hjälpa en och de får sitt straff för det de gjorde. Och de kanske också lär sig att det inte ska göras på det sättet. Och då åkte ingen annan ut för det heller. Mm. Vad tror du hade, hur tror du det hade varit om du inte hade anmält och om du hade liksom... Eh... Ja, just, just för att de hotade dig att det skulle hända någonting om du gjorde det? Eh, jag så nästan det hade hänt mer då. För då hade jag visat att jag var rädd för dem. Och då hade de förstått att nej, men han killen har vi koll på. Han kan vi göra vad vi vill med ungefär. Eh, så därför var det skönt att jag anmälde så att jag slipper sånt. Utan att de vet att nej, men jag tål, tolererar inte det. Utan eh, jag, då gör jag att jag anmäler så att de förstår mm. Vad, vad tänker du idag när du, när du tänker på att du, att du orkade gå igenom det här och att du anmälde? Vad tänker du liksom om dig själv? Jag känner mig väldigt stolt över det för att jag vet att det är många andra som inte orkar med det. Och liksom, nej, men jag vill inte och, utan Det känns väldigt bra att jag själv valde att faktiskt göra det och gå igenom alltihop. För efteråt känns det mycket bättre. De 15 ungdomarna som utsatts för övergrepp i rättssak och som gått igenom hela processen säger samma sak. Det var värt det och de är stolta. Vi tror att de är något sådana här representativa. Vi har inte hittat dem via brottsoffersjorer eller mellanhänder- utan genom en bred sökning i domar på svenska tingsrätter. Självklart kan de vi nått fram till inte tala för alla. De är ändå bara 15. Självklart finns det unga brottsoffer som ångrar det de gjort- men bilden som vi får bekräftas av de som dagligen jobbar med unga brottsoffer. Jag tror väldigt ofta det är så att de går oerhört stärkta ur de här sakerna. De har lyft sig som människor efteråt och har ett ganska gott självförtroende- när man gått igenom hela processen. Ungdomspolisen, även Magnusson. Processen är ju annars kan ju vara rätt så jobbig för dem och det är, de kan vara sargade och slitna- och tycker att det mesta är jobbigt. Men som sagt efteråt så väldigt, väldigt ofta så har de lyft sig som människor och går med högt buret huvud. De kontakterna som jag har haft efter avslutad process med ungdomar i sådana här fall... Där är nog min uppfattning att de, de flesta tycker att det är värt det. Målsägande beträdet, Mia Sandros. För det första så upplever de oftast att det inte var så farligt att sitta in i rätten och berätta någonting som de har varit oroliga för innan äh, rättegången. Och, äh, det i kombination med att det då, i de flesta fall inte händer någonting äh, gör att de ändå känner att de har gjort en. en, en en bra sak och att de eh, har vågat stå för någonting som de har varit med om eller bevittnat. Jag, jag går inte runt och är rädd utan det är mer... Ja, just det. Bra livserfarenhet. Så här säger Kim Nilsson. Absolut var det värt det. Det var jättevärt det. Man mår, man mår bättre. Man, man blir stärkt av det även om det inte är kul och att det har hänt eller att man Måste gå igenom det så känns det bättre efteråt. Jag, jag är jättestolt över att jag orkar, orkar gå igenom det. kan läsa mer om dagens program på www.sr.se-p1-kaliber. Producent för Kaliber, Sanna Klinghoffer. Jag heter Anna Jakten.